Xabi izango dira. Irati eta xabi, sortziko txikian, bertsoa osatzeko, laboinak emango izkizuet. hau bitan egin beharko duzu eta txandaka. Guztina, oza sea, guztira, bina bertso txandaka kantatu beharko dituzue. Irati asita. Irati, ona hemen, sortziko txikian, lehen bertsoa osatzeko laboinak. Etxera, era, arabera eta bera. Gurean bizitzeko da era Ta modua bilatzen nizu edo bera Bada bizi gaitezen gure arabera Preso denak ekarri ditzagun etxera Preso denak ekarri, ditzagune etxera. Au, e, xabi, ona hemen sortziko txikian lehen bertsoa osatzeko laboineak. Auzoa, pauzoa, osoa eta gozoa. Eguzkitan zeharkatu nuen nik hausoa, ta gero eman nuen bazora pausoa. Eta ura bai bai zen bai pausai osoa, Ikuskizu nauen oso gozoa. Irati, ho hemen zure bigarren bertsoa osatzzeko lagoinak. Bilakatu katu askatu eta olatu. Bilakatu katu askatu Esta ola tú. Itxasoan bueltaka dagoen olatu Bat bezala behar dugu burua askatu Nire hurrengo bizitzan nahi dut bilakatu Beti lotan dagoen etxe baten katu Betilotan dagoen etxe baten katu. Xabi, hone hemen sortziko txikian, bigarren bertsoa osatzeko laboinak. Andia, sendia, mendia eta aldia. Andia, sendia, Mendía Eta al día. Eta horiez izan lenengo aldia, goxoki igo nuen gorbeia mendia. Eta nere plazerra orbaizen haundia, zeren natura daukat nero nenzen dia.